Ba, txaranga aurren aurropa den da, jarraitzen dugu, itziarra geinkeixo, itziarra egunon? Egunon. Bueno, lehenik eta hain zer moduzte joan da, egu berriko kanpaina. Kampaina oso ongihun da. Uh -huh. Ba, egukemen beti deskontuak edukitzen ditugu eta horrek laguntzen dugu. Uh -huh. e, bezeroak idei finko batekin urbildu dira zuen dendara edo pixka bat zuen aholkuak e, jaso dituzte. E, normalan etortzen direi finko batekin, baina beti galetzen dute aholkuren bat, tailak eta batez ere. Uh -huh. No, ei zue, zuek eh, aurrena arropan bersituak eh, zaudete, pentsatzen dut baitare gogorre bueno, eh, ba, aukeratzerako orduan, baitare eh, aurren eh, zean gusttuak eta hori kontuan hartzen dituzte pixka batinzuuz gizaten dire, irispideak opari bateerosterak orduan., opari bueno, batosterak orduan beti taa. E adinaren arabera zeta erabiltzen den eta gero gehiago gurasoen gustoa. Bai. Bueno, vera zego berreko kanpaina aipatu dugu, baina gaur eh, merkaldeak abiatzen dira, pixka baten zuentzako zernoako garrantzia du horrelako, bueno, ba eh, bat asko laguntzen du, gauden krisi goera honetan, asko laguntzen du merkealdiak, bat aurrera jarraitzeko, ez, dagoen generoa ateran, negukoa, eta, bueno, gero ondo ondoazteko. Zin da zuenei, eskaintza merkealdietan? Eguneko irurogei arte daukagu. Mm Hori, -hmm. ziak, produktu guztietan edo produktu batzuetan? En, eguneko berrogeitik azita, berrogei tamar, irurogei eta irurogei bitartean. Noiz arte, zabaldu duzute? Hortxaiaren ogeita bederatzi arte.